Lăbuță buclucașă, poveste populară engleză. Cândva nimeni nu prea mai știe când, într-o pădure uriașă, era un castel frumos, în care locuiau trei urși. Unul mare și fioros, altul mai mic și un al treilea mititel. Da, știți, mititel. Ca un ursuleț de jucărie Tot în acea pădure despre care vorbim Trăia și un vulpoi Teribil de curios și de neastâmpărat Acum nu știm dacă era neastâmpărat din cauza curiozității Sau era curios din pricina neastâmpărului său Vulpoiul se numea Lăbuță Buclucașă, pentru că adeseori era prins la strâmtoare de alte animale din pădure care nu apreciau nemărginita lui curiozitate. Pe urși de la castel, Lăbuță Buclucașă nu-i văzuse decât de la distanță și se cam teme ei. Totuși, curiozitatea lui nemărginită nu-i dădea pace, dorea să-și vâre măcar vârful nasului în castel, să vadă ce era înăuntru, cum trăiau cei trei urși care nu primeau vizete niciodată. Într-o zi cu soare s-a întâmplat ceva ce nu știm dacă trebuia să se întâmple, vulpoiul nostru, S-a apropiat foarte tare de castelul urșilor ah! A tresărit lăbuță Buclucașe De parcă altcineva l-ar fi adus cu forța până acolo Dacă tot am ajuns până aici Oare n-aș putea arunca o privire prin castel? S-ar părea că urșii nu sunt acasă la ora asta Cred că nu e nicio primeșdie Sau mai bine să o iau la sănătoasa? Am vins curiozitatea și... Lăbuță buclucașă a împins ușurel ușa castelului, care s-a întredeschis destul încât să se vadă că nu era nimeni înăuntru. Vulpoiul s-a furișat cu un pic de sfial în castel, gândindu-se că nu face nimic rău și că o să fugă imediat ce își va potoli marea lui curiozitate. Wow. Mai maică, ce încăpere uriașă S-a mirat lăbuță și pășind curajos mai departe A văzut trei scaune și s-a gândit că meritau o clipă de odihnă După atâtea emoții S-a așezat pe scaunul cel mai mare, dar îi atârnau picioarele Și scaunul era prea colțuros De aceea s-a mutat pe scaunul din mijloc, dar nici acela nu era destul de comod. Atunci s-a așezat pe cel de-al treilea scaun, mai mic și mult mai confortabil. Dintr-o dată scaunelul a cedat sub greutatea vulpei și s-a desfăcut în bucăți bucățele. Văzând că nici acum n-a apărut nimeni, lăbuță buclucașe a căpătat mai mult curaj. Și a pornit să cutreire castelul. A văzut o masă întinsă pe care se aflau trei castroane cu lapte. A gustat din castronul cel mare. Laptele era prea acru. A sorbit din castronul de mijloc. Laptele nu era prea bun. A luat o înghițitură din castronul mic. Laptele era dulce, așa că l-a băut pe tot. Sătul, vulpoiul s-a îndreptat cu inimă, ticăind spre etaj, ca să vadă ce era pe acolo. A găsit o încăpere în care erau trei paturi. S-a cățărat cu greu în patul cel mare, dar nu i-a plăcut salteaua care era prea tare pentru oasele lui. Nici patul din mijloc nu i-a plăcut, în schimb patul cel mic. Era moale și cald, iar lăbuță Buclucașe s-a gândit că nu o fi foc dacă s-o odihni câteva clipe. Hey. Cele câteva clipe s-au prelungit neașteptat de mult, pentru că vulpoiul Buclucaș a adormit buștean, iar urșii s-au întors acasă înainte de a se face noapte. <sus> mor! Mor! mor. <sus> Ei. Ei. Ei. Vedeți și voi ce vă și eu? Uh -huh. Cineva a asta pe scaunul meu, uh -huh. și l-a deranjat de la locul lui, uh -huh. Cine să fii fost? Da, pe scaunul meu cine a stat! Ah. Cine mor, mor, mi l-a răsturnat! Ca unul meu e făcut cu Mor, mor, cine a îndrăznit să-ți dea pe Urșilor le era foame, așa că s-au gândit să deslege misterul scaunelor după masă, dar și în castroanele lor dăduse iama cineva. Mor! Mor! Mor! mor. mor. Și eu mor! Vova mai rămas ceva prin castroane, dar mie cineva mi-a băut-o cu dulce. Cine? Cine-a îndreșit să bea nu, nu, murim cu toții. Hai, micuțule, la pulcare. Mâine o să-l descoperim pe invadator. Mor, A căutat să-l mângâie pe frățiorul ursuleț, ursul cel mare, iar ursul mijlociu l-a luat în brațe și a spus... Ai. Mâine o să-ți dau un castron cu lapte și mai dulce, cu vanilie și scărți dragul meu ursului, mormor mor, mormule. Și cei trei urși au urcat mormăind nemulțumiți la etaj, acolo unde erau paturile lor. Ursul cel mare s-a enervat rău de-asta dată. Mor! Mor! Mm -hmm. Cineva mi-a deranjat patul, mi-a bătit așternutul. E vai de capul lui dacă îl prind pe ticăloș și mor Și prin patul meu să a că mor S-a băicărit ursul mișlociu, dar chiar în clipa aceea Ursulețul le-a arătat cu gheruța patului Patul meu doarme de adevărat la cineva Vulpoiul bată-l vina de-abia atunci a întredeschis un ochi dar a închis imediat la loc. Cei trei urâte au mormăit pe rând: Să-l spânzurăm pe nerușinatul ăsta de bubă? Nu! Să rânecăm! Mai bine să-l aruncăm pe fereastră! A strigat ursulețul cel mic, iar frații lui au fost de acord cu el. L-au apucat de cele patru labe pe vulpoi, l-au dus la fereastră, l-au legănat înainte și înapoi și în cele din urmă i-au făcut vânt pe fereastră. Speriat din calea afare, lăbuță Buclucașă a aterizat pe iarba deasă și s-a gândit că acolo o să rămână cu toate oscioarele rupte. Curând și-a dat seama că nu-l prea durea nimic și-a încercat să se ridice pe cele patru labe. A reușit și-a scuturat coada stufoasă și-a luat-o repejor pe drumul spre vizuina lui amărâtă, dar sigură. De atunci, vulpoiul nu s-a mai apropiat niciodată de castelul cu bucluc al celor trei urși.